А це означало, що її мама, батько, бабуся та й покійний дідусь, котрий був комуністом, але крадькома читав, отче наш, не такі. Вони чужі цьому світові, і їх одного дня можуть викинути з-поміж інших людей кудись туди, де вже побував батько. Юльчині докопування істини, водили її якимось зачарованим колом. Читати молитви здавалося їй абсурдом. Допитлива й вдумлива від природи, вона ніяк не могла вловити зв'язку цих усталених звертань, котрі потрібно щоранку і щовечора промовляти, із її реальним життям і з тим, що діється навколо. Бабусині сумовиті умовляння просити у Бога прощення Здавалися їй фанатизмом старої людини, яка просто боїться смерті і шукає в тих проханнях якогось найменшого заспокоєння перед страшною перспективою. А часом Юльцій справді хотілося попросити. Ні, вона навіть не знала, що саме просила, не могла собі уявити, але те відчуття просто розривало їй серце. Хотілося упасти на коліна і благати чогось такого, чогось, щоб освітило, осяяло все навколо. Щоб зробило цей світ, це місто, цих людей якимось кращими, добрішими. Але в кого просити? В кого? Коли Юлька задумувалася про це... Коли вона шукала навколо того адресата, до котрого можна було звернути свій благальний погляд, тоді навколо все якось порожніло. І залишався, залишався тільки Бог. «Віра не дасть тобі потонути в багнюці», – говорила бабуся. «Вона зробить тебе людиною і проведе усіма дорогами». «Аж до самої смерті», – продовжувала вона із якоюсь внутрішньою урочистістю в голосі. Ніби йшлося не про домовину і яму на цвинтарі, а про якесь величне дійство, до якого ще треба дорости. Але ж ніхто не вірить. А ти вір, дитино. Вір. Ти бійся Бога. Бог не дасть тобі вбити, не дасть вкрасти. Ай, вона нікуди не проб'ється. Без вступу в партію, без блатів, хабарів, скрушно махав у такі хвилини рукою батько. А ще як буде набожною, то нікуди не зможе вступити, ні в інститут, ні навіть у ПТУ не візьмуть. Та що там говорити? Зітхав і йшов геть. Не слухай, дитино. Не проб'єшся, то й не треба. Та хай вона вогнем горить та їхня партія. Не треба тобі йти в те кодло. Там, дитино, диявол, то його воїнство. Тобі туди не треба. Бабуся, на яку батьківське скепсис теж, очевидно, діяв добряче, намагалася дати Юльці якісь. Поради, які були б хоч трохи сумісні із життєвими реаліями. Вона говорила, «Ти нікому не кажи, що віриш, а сама вір. І що це мені дасть?» «Спокій, спокій, а мала його сама бабуся». Чи мали його Юльчині батьки, які щомиті готові були кинутися грудьми проти будь-якої небезпеки, що могла б спіткати їхню доньку? А сама Юля, чи мала вона той спокій після тривожної сутички Юрка з Миколою Трохимовичем? Врешті, саме це поняття стало смішним відтоді, як прямісінько біля їхніх ніг відкрилася моторошна прірва, і Юрко. Її Юрчик уже підняв ногу, щоб ступити туди. А може бабуся говорила про якусь філософську категорію, про якийсь ефемерний спокій? Можливо, Можливо це згода між власними вчинками і своєю совістю. Можливо, божий спокій у відреченні від того способу життя, яким живуть інші? Але чому тоді мільйони радянських людей ідуть однією дорогою, а купка таких, як юльчині батьки, іншою? Якщо жити за такою теорією, то напрошується запитання, навіщо той спокій, коли все суспільство котиться в пекло? Невже мільйони можуть помилятися? Ще раз поглянувши на стареньку гостю, котра все-таки здолала непоступливу хвіртку, Юлька зрозуміла, що думає не про ці відвідини, а про Юрка. Де він там? Адже він щомиті може зустріти Миколу,